fey maklab na fema, fema redu show what do do do Dekuaje msikilizaji wa Fema Radio Show. Ya, yeah, karibu tena. Nakutana na mtangazaji wako Rebecca Jumi. Wiki iliyopita nilikuambia tulikuwa na mfululizo wa vipindi 15 ambavyo kimsingi vilikuwa vinaangalia maisha ya Fema Club. Huko waliko katika mashule. Hivi sasa basi ninavyongea tunakuwa tumeanza msimu mpya wa Fema Radio Show. Na hivi sasa basi tutakuwa tunaangazia au tunazungumza mazima ya kilimo, vijana na kilimo na jinsi gani basi vijana wanajihusisha na kilimo nchini Tanzania. nitakuwa na mambo mengi sana katika wiki hizi tatu lakini ni kwambie tu, hii ni kazi nyingine nzuri kabisa kutoka kwetu Femina na safari hii basi tuko na washirika wetu Bestace, Unsurf pamoja na ACT. Tuna mambo mengi sana tutazunguka sehemu nyingi sana nchini Tanzania kuzungumza na wewe kijana Kusiana na kilimo. Kwa nini tunafikiria vijana ni muhimu sasa wajihusishe na kilimo. Na tukiongozwa na mada kuu ya msimu huu ambayo ni mnyororo wa thamani katika kilimo. Na katika kipindi chetu cha leo, kipindi cha kwanza cha Fema Radio Show tutazungumza kuhusiana na vijana na kilimo tukiona au tukizungumza kuhusiana na mtazamo wao kama vijana kuhusiana na kilimo kwa nini vijana wajihusishe na kilimo na kunisaidia kazi hii basi na reporter wangu nchi nzima ambao wako kwenye clubs za Fema na leo basi ambao watatuanzishia gurudumu letu ni vijana kutoka Kilombero katika eneo la Mangula na wao basi wamefanya kazi nzuri sana ya kuzungumza na vijana pamoja na wataalamu Tukutane na Bisud Libwea ambaye yeye ni FEMA club reporter kutoka Mangula A hey, Kilombelo ambaye amefanya kazi nzuri kabisa ya kuzunguka mtaani kuuliza vijana na mtazamo wao kuhusu vijana kwa nini vijana wajihusishe na kilimo. Yuko hapa kuongea na sisi Bisudi. Karibu. Fema Radio Show. Sauti yako. Fema radio show sauti yako Female radio show sauti yako Female radio show sauti yako Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. We don't do no. Eh inaonekana kama kazi yangu sasa hivi inakuwa rahisi sana kutokana na Fema Club reporters ambao wako uh, sehemu tofauti tofauti nchini Tanzania na hapo punde tu umetoka kumsiliza Bisudi Libwea akiongea kutoka Kilombero. Mangula amefanya kazi nzuri sana akazunguka katika mitaa ya Kilombero na ametupa sauti za vijana aa, maoni yao kuhusiana na kila ambacho Tumekiguliza leo mtazamo wa vijana kuhusu kilimo na wewe pia msikilizaji unaweza kushiriki katika Fema Radio Show kwa kutuambia mtazamo wako kuhusiana na mada ambayo tumezungumza leo kwani nafeel ni muhimu vijana kujihusisha kwenye kilimo ni rahisi sana tuandikie kupitia neno radio na nafasi unatuma kwenda kwenye namba 15665 tuandike maoni yako alafu nitayasoma Hivi punde baada ya kuwa tumesikiliza yale ambayo nimekuandalia muda huu pia turudi kwa Bisudi a, baada ya kuwa amezunguka kitaani na kuzunguka na vijana alipata pia nafasi ya kuchonga na mmoja ya vijana wa Kilombero ambaye yeye ana story kuhusiana na kilimo na akatupa story yake kwa nini yupo kwenye kilimo ana manufaa gani ambayo amepata mpaka hivi sasa kwa kwa kwenye shughuli nzima ya kilimo Bisudi MTV story tuambie nini kili happen uko vipi Fema radio show sauti yako jipange jipange, jipange. jipange. jipange la tanta come fatta manualmente stanno 954 che pensare che è una prima protezione minimi per essere che rimano e anche che le condizioni sono usate a seguire questa condizione facciamo i lavori come il clima e cominciamo a mettere una fascia e una protezione facciamo anche una sorta di casa sembra una sorta di suo tutto qui niwe kwa mungu <laughs> leo kwa mungu leo <laughs> tunakua na kuendelea kuendelea na kusimama kwa mungu na mungu mkuu tunaanza leo kwa mungu leo tunataka kuomba kwa sababu tunataka kuomba kwa ajili ya jamii yetu na kuomba kwa ajili ya mungu wangu mkuu tunapofikiria kuhusu mungu tunafikiria kwa ajili ya mungu tunapofikiria mungu tunapofikiria mungu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 지팡이 팡게 팡게 Watu Fema Club na Fema Radio Show msikilizaji wa Fema Radio Show baada ya kusikiliza story kutoka kwa kijana mwenzetu ambaye ameshirikiana na sisi kuhusiana na nini yeye yuko kwenye kilimo mpaka leo lakini pia manufaa gani ambao ameyapata kokopo kwenye kilimo natumaini kidogo na wewe ambaye ulikuwa na mtazamo ambao sio sahihi kuhusiana na kilimo labda ukawa umeanza kubadilika au vipi hebu nitumie maoni yako niambie unafikiriaje unaonaje mpaka sasa kuhusiana na vijana kujihusisha kwenye kilimo eh tunataka nyingi sana ambazo tunatuambia kwamba Tanzania ina ardhi kubwa sana ambayo haijetumiwa, lakini ukiacha hivyo tu vijana tuko wengi sana karibia 65% ya watanzania wako chini ya umri wa miaka 25 ni sababu tosha sana ya kuonyesha kwamba bado tuna nguvu ya kubadilisha namna ambavyo uchumi wetu unaendelea hivi sasa. Niandikie kwa kuandika message kwenda kwenye namba moja tano sita, sita, tano Usisahau kuandika Nina Radio, uache nafasi, uandike ujumbe wako na kujitambulisha wewe ni nani na unotokea wapi. Nitumie tuongee kuhusu na kile kinachoendelea sasa hivi kwenye Fema Radio Show Vijana na Kilimo. Mwaduo wapa basi tunajembe jembeni hapa eh? mtaalamu wetu ambaye kimsingi basi anakuja kuweka mambo sawa hasa na kilimo na nini nini na vitu kama vile na bila kusahau na ripota wangu ambaye yeye alipata nafasi ya kwenda kumhoji mtaalamu huyu ambaye anafatikana Kilombero Morogoro Ripota wangu si mwingine ni Emmanuel Twiper wa Mangula Kilombero alienda kuongea na mtaalamu ambaye ni mmoja ya wa washirika wa Femina pale Kilombero Rudi Kirombero. Yuko hapa Emmanuel kwa ajili kutupa yale ambaye yeye kama reporter alikutana nayo katika kumwoji jembe jembeni wetu wa leo. Emmanuel Tripper zamu yako. Fema Radio Show sauti yako. Jembe jembeni. на нафис была нафис на кухне готовила. На нафис была активность эти три. Работал телефон, он был. Телефон был. Написали. Звонала нафис, пожалуйста, а давайте, пожалуйста, ну, ну, на работе, которая была, на работе, которая была, то, что Bueno, ya ven ahora, ven ahora, voy a dar el play ahora, no se me vino a parar. Está no está funcionando, así que me falta que termine luego para que pueda darte el trabajo. Igual, mediante cuando termine la video. Entonces, el objetivo principal era siempre que no te faltara. Y ya, compartan esto en la red, pásalo a los demás, manden, manden este reporte a Juan. Нам надо поговорить. Мне надо поговорить с тобой. Нам надо поговорить. Я не пока понимаю, как это надо делать. И кто ответит? И ты не пытайся специально ничего от меня просить. И ты там, да. Вот, а хотя надо, да, это забавно, когда пытаешься что-то говорить. Нет. Jembe, jembeni. na jembe jembeni patato patato ya hiyo na kwa ya jinsi na leo mara ya kwanza niko kwa salao ita leo Jembe Jembe Wana wanapenda a kamaika na taa na nazo zimekuwa. Hakuna gavana mota na jembe jembeni wa kuna na mambo sana ya Jembe, jembeni. Fame Club na Fame Radio Show. Fema Radio Show. Asante sana letu la leo kwa kufunguka vilivyo kwenye Fema Radio Show lakini shukrani za dhati zimwende zaidi Fema Club reporter ambaye alifanya kazi ya kumwoji jembe jembeni wetu wa leo. Wanaishi, amerudi. Ufi ya. Wanae show ya Radio show lakini kabla tukijaribu kumsikiliza ni mambo gani ambayo amekuja nayo kwenye kipindi hiki cha kwanza cha msimu huu wa Fem Radio show. Huyu hapa Mwanaifa na AY wanakwambia moja ya nembo maarufu hapa mjini mzazi. Wote tunataka utajidi sozi natungwa mitkaswa twanalia kila siku kama tarumbet mjini na wakazali mifukoni kila nyala na story na zote wazifanani. Kumbuka zubeda yule binzi wa profesa Kashimba mjini kuna mengi brother. Kwenye nyumba za si wanapakulala si danganywa na luninga. Buku kwenye kisali waliposa hata mbuku nguko kwenu yupo huko atakuje uchaguzi sio wote mambo ni safi wengine wamegomea maisha wanaona hayo tarudije walizowahisha akuna shambaku mbuga jinga, mawezo ya 10 unayayafuga they say, yeah, Nisha seven seven deal Birthday ya Chine. Watu wana aso bide, Wapunguze mashale, after day. Kuna wibu, tuki igasi watu mbio muda na watoshe chapa mpaka toto za. smile wa manis huko nguvu huko kee za nani ambaye hana destiny kama hana kazi muda na wangu Nasiki right. da ada Tony Bussin Junjaneso ko kumak tim kwanza da fukoni kana mshamba sadi mjini sana Nasiki zana yosima Nasiki kuku kanaweza kuvote Nas nas yes. na na na na Usaje mjini Nas na na na na Nisha kunyo sadi mjini Usaje mjini Nisha sema sadi mjini Usaje mjini Narudia channel sadi mjini Mambo mwan mwan kuni watu jua wa moto sikutishi mje ufai nasai wachungi ngombe huko na alinda magari ashaibadilia makonde mje ulivyokuani shai siku hizo wawindi simba wanasukada dada zetu mjini uwezi kwa mtu kama huna dile mkanja mko na huko kuna waganga kwelughata dini ni dili na kuna manyoya kasi mjini sio kuzuri nasikila alert town bus and junjuneso come out from kwanja dafuko kana mshamba siku ni sana huku unaweza fema club na fema radio show ya namna hiyo basi kama kawaida ninavyokuambia kila wiki kipindi chetu fema radio show ni elimu pamoja na burudani umeburudika lakini unaburudika zaidi kwenye segment inayofuata hii hapa Namsubiri kwa muda mrefu sana. Huyu hapa sasa nakuletea kwako. Ana mengi sana kama kawaida rafiki yetu. Tumskimilize, tuone amekuja na mambo gani mapya kuhusiana na vijana na kilimo nchini Tanzania. Bwana eh? Latishaje? aje. jo. <laughs> wewe acha maneno yako kilimo kilimo kilimo kilimo nani afanye kilimo mimi yaani mimi nifanye kilimo toka we nifanye kilimo kujirusha nimwachie nani nifanye kilimo usharobaro hu nilokuwa nao nimwachie nani eh si ndo mwanzo kukomaa sula kabla ya wakati wangu alafu washikaji kijiweni watanichukuliaaje si ndo kunisema sema vibaya huo mshikaji kachoka mshikaji kafuria sikubali wewe nani afanye kilimo swaga zangu nitazitupa wapi wa nifanye kilimo Aa, akili yangu inakili kweli? Ni siwa na mawazo mgando yenye ujinga ndani yake. Mbona mjomba Mapunda tunaumri sawa, anaswaga sawa kama za kwangu, lakini kilimo kimemtoa? Yeye ameweza, kwa nini mimi nishindwe? Eh? Aah, aa, aa. Lazima nifuate nyayo za mjomba Mapunda. Pwende sawa. Akilima na mimi nalima. Akipiga swaga na mimi napiga swaga. Eh, hey, nitaishi maisha haya ya kuganga ganga njaa. Mala leo nimeomba buku, Mala leo tano mala mpaka lini? Sikubali. Najua kilimo kinalipa. Na kilimo ndio mpango mzima. Nguvu zangu zote nilizoziweka kwenye nani kwenye kujirusha naziwekeza kwenye kilimo. Kwani kitu gani? baada kumsikiliza bwana kama wewe ni mara yako ya kwanza kusikiliza Fema Radio show uh, time hapa tutakuletea segment inaitwa mishe mishe za shamba na kimsingi segmenti hii lengo lake kubwa ni kutoa zile story ambazo zina mafundisho au zina vichekesho au tunaweza kusema mikasa ambayo inawakuta wakulima katika shughuli zao za kilimo nchini Tanzania na hapa basi leo tunakutana na Ali Msangi Ali bwana ye ni mkulima wa mpunga kutoka Mangolabi Kilombero mkoa Morogoro. Vibarua alimwengeza mjini huyu bwana ya. Hem tu msikilize yali alafu tutarudi. Fima Radio Show sauti yako mishemishe za shamba. <tos> va pensando en cuando van a empezar con esto, nada más ahorita están entrando en temas de nuevas cuentas, vamos a ver cómo va, bueno, sí, eh, de texto, al final, pero eh, va a estar reportando que se va la rodoa o nada, que luego me cuentan de papá, que está, pues, oye, tal vez sea, que va a estar dando alguna otra otra otra otra esta esta con la revista de la unidad de la unidad de la unidad parece que la cosa que va a pasar es que va a tocar una pequeña pequeña que digamos tampoco no tampoco no tampoco no tampoco Mishemishe za shamba Fema Radio Show sauti yako sema, sema. na Fema ya yeah, Fema Radio Show haiwezi kuisha bila wewe msikilizaji kusema na Fema na nilikuaahidi wiki iliyopita leo katika kipindi cha kwanza cha msimu Nita kueleza wewe msikilizaji ni jinsi gani unaweza ukashinda zawadi mbalimbali mbali ambazo Femina imeandaa au inaandaa sasa hivi kwa ajili yako wewe msikilizaji ambayo unasikiliza na kutoa maoni yako au kuuliza maswali kupitia Fema Radio Show. Mdamchacho jao kuelekeza ni jinsi gani unaweza kushiriki na kushinda lakini kwanza nikukumbushe ili kuweza kuwasiliana na Fema Radio Show ni rahisi sana. Unaenda kuandika message au ujumbe mfupi na kama kawaida navyosema ela ambayo inatumika kutuma ujumbe mfupi ni ile ambayo unatumia kutuma ujumbe wa kawaida kupitia mitandao yetu ya simu. Ni rahisi sana unaandika neno radio, unaacha nafasi, unaandika ujumbe wako wa maoni ambayo unayo kupitia kipindi cha Fema Radio Show. Usahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Kisha unatuma kwenda kwenye namba moja tano, sita, sita, tano. Ni ukumbushe pia tuko Facebook, unaweza kulike ukurasa wetu wa Facebook at Femina Hip bila kusahau tuko Twitter pia to follow pale at Femina Hip inakuwa fresh kabisa. ya Time here hapa ni kwambie ni jinsi gani msikilizaji unaweza ukashiriki katika kujibu uh, swali letu la wiki na hilo basi ndo kigezo kikubwa chawe kuweza kushinda zawadi ya wiki kutoka Fema Radio show. Ni rahisi sana. Swali letu la wiki kwa kipindi chetu cha kwanza linauliza nini mtazamo wako kuhusu vijana kujihusisha na kilimo? Narudia tena nini mtazamo wako kuhusu vijana kujihusisha na kilimo? Na kujibu ni rahisi sana unatujibu kwa kutumia namba moja tano sita sita tano andika neno radio acha nafasi andika jibu lako kisha tuma kwenda kwenye namba moja tano sita, sita, tano Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Lakini pia kama nilivyosema mwanzo tuna zawadi nyingi sana ambazo wewe msikilizaji tumeandaa sisi kama Femina kwa ajili yako. Kwa hiyo Unaweza kutuandikia jibu lako ukashinda lakini hata wewe ambaye unatuandikia maoni sana na mtazamo wako kusena na kile ambacho tunakizungumza kwenye Fema Radio Show una nafasi pia unaweza kushinda. jua, eh ni bahati yako itumie Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. World of ya fainabidi nifunge au vipi kama kawaida tuna dakika 30 tu ya na leo tumeanza mbio zetu za wiki tatu za kuzungumza kilimo mnyororo wa thamani katika kilimo na machache sana ya kukwambia katika kufunga kipindi cha leo kuhusiana na umuhimu wa vijana nchini Tanzania kufanya kilimo cha kwanza kilimo ni bomba au vipi kilimo poa nini eh unapata wako wa uhakika lakini tunaona kuna mapinduzi makubwa sana yanatokea sio Tanzania tu hata Afrika vijana wote tunahamasishwa kujihusisha na kilimo kwa sababu duniani sasa hivi kuna uhaba wa chakula na Afrika tuna bado kubwa sana la kuweza kufanya kilimo na vitu kama hivyo vipi lakini kingine zaidi kilimo kina faida tunaambiwa na na ficha msingi ambacho kinatufanya atatujihusishe kwenye msimu huu ni kwamba vijana wale ambao wako kwenye kilimo na wale ambao wanaingia kwenye kilimo sasa hivi tusifanye kilimo cha kawaida tu cha kupata chakula cha nyumbani Tuboreshe kilimo, tufanye kilimo kama biashara. Na ndio maana katika kipindi kinachokuja wiki ijayo tutaanza kuzungumza nini maana ya wa thamani? Kwa nini vijana wajihusishe kuboresha namna ambayo wanafanya kilimo? Nikukumbushe tu, kipindi hiki ileto kwako na Femina ya kwa kushirikiana na Bestice, Ansaf pamoja na ACT. Hao basi ndio washirika wetu wanatuwezesha sisi femina pamoja na wadau wengine wa kilimo kusika kupitia Radio show na ulikuwa na mtangazaji wako Rebecca Giumi nikukumbushe tu mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine wiki ijayo au vipi tukutane wiki ijayo bye bye